Пост скриптом або майже все. Тільки на здається, що вже кінець, як раптом виявляється, що зовсім ні. До мене завітала гостя. Першим її помітив привид. Я щось могикала собі підніс, збираючись у подорож на запрошення лікаря Кліфтона. Розкрита валіза лежала на ліжку. Кіт тупцював сюди-туди, то входив у валізу, то виходив з неї, розмірковуючи, чи треба йому вмощуватися серед моїх шкарпеток та светрів. Аж раптом він закляк на місці, нашорошив вуха і спрямував погляд повз мене на двері. Вона з'явилася не як золотокрилий ангел І не як вкритий саваном привид смерті Моя гостя була такою ж самою, як і я Темноволоса, досить висока і худорлява Зустрівши цю жінку на вулиці, ви б не звернули на неї уваги Мені хотілося поставити їй сотні, тисячі запитань Але я була така приголомшена, що не в змозі була навіть вимовити її імені. Вона зробила крок на зустріч, обняла мене за плече і притисла до себе збоку. «Мойро!» спромоглася я нарешті прошепотіти. Я вже почала була думати, що ти нереальна. Але вона була цілком реальна. Ось вона притислася до мене щокою, обійнявши мене за плече. А моя рука... Лежить на її талії Ми доторкнулися одна до одної своїми шрамами І всі мої запитання поблякли Змарніли і відлетіли геть Коли я відчула потік її крові у моєму тілі Відчула, як б'ються в унісон наші серця Це була мить чуда Великого і водночас буденного У мені завжди жила пам'ять про це відчуття Ця пам'ять була десь далеко ув'язнена в підсвідомості, а тепер сестра прийшла і вивільнила її. О, це блаженне злиття, ця єдність, що колись була для нас звичайною, а сьогодні чудесним чином знову до нас повернулася. Вона прийшла, і ми разом. Я зрозуміла, що сестра прийшла попрощатися. Що наступного разу, коли ми зустрінемося, До неї прийду я. Що ця наступна зустріч відбудеться не скоро. А нам і не було куди поспішати. Вона могла чекати, і я теж. Я змахнула рукою сльози з її щуки, Відчула дотик її пальців на своїй, І наші пальці в пориві радості переплелися: Її подих на моїй щуці... Її лице зарилося в моє волосся. Я сховала носа у вигин її шиї і жадібно вдихала її солодкий запах. Яке щастя! То нічого, що вона не може залишитися. Найголовніше те, що вона прийшла. Вона прийшла. Не знаю точно, як і коли пішла сестра. Просто я відчула, що її немає поруч. Потім сіла на ліжко, абсолютно спокійна, абсолютно щаслива. У мене було дивовижне відчуття, наче кров знову прокладає собі інший маршрут. А серце переналагоджує удари. Для мене – одної. Доторкнувшись до мого шраму, сестра оживила його. Тепер же він потроху остигав. Аж поки не став таким – як і решта мого тіла. Вона прийшла і пішла. На цьому світі я більше ніколи її не побачу. Моє життя належало тепер тільки мені. А у валізі спав кіт. Я доторкнулася до нього рукою і погладила. Він розплющив незворушно спокійне зелене око, запитально подивився на мене і знову заплющив.